Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una cosa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un tal Me siento bien, la música me inspira, me den tu voz te Estimadas y estimados ointes, queremos gustar a Ben Vida, un ano más o Podcast Entre Páginas, un podcast creado por el alumnado de Literatura Universal de IES de Meride. Tras o parón do curso pasado, voltamos con máis forza para falar unha vez máis da mitoloxía. En concreto, trataremos a mitoloxía da Península Ibérica, das Illas Baleares e das Illas Canarias. Comezaremos pois a indagar na mitoloxía destas últimas, quizáis a máis desconhecida para todos nós, da man Andrea, Rocío, Pablo e Judith. Con referencia aos mitos canarios, polo xeral, as illas que recollen estes mitos son as illas canarias, en concreto, a illa da Gomera, o povo de Timanfalla, en Lanzarote, Fuerteventura, El Llerro, o norte da Palma, ou a cidade de Huimar, en Santa Cruz de Tenerife. Así mesmo, a lingua osada para estes mitos é eh, principalmente o español, xa que é a lingua predominante pero, ademais, nas nasías tamén existían diversas linguas das que non sabemos se si se chegaron a utilizar nos mitos. Unha delas é o guanche, chamado tamén bereber canario ou tamací insular, que é un conxunto de variedades das linguas bereber actualmente extintas e que foron faladas polos os aborígenes canarios. Considérase que o idioma se extinguiu cara ao século XVIII. Con todo, pode que pequenas comunidades o seguísen empregando ata o século XIX. De Despois desta introdución damos paso ás historias e os seres mitolóxicos. Iniciamos a explicación co espírito máis conhecido da mitología canaria, presentándose como un ser escuro e demoníaco que vive no interior do Teide. Segundo os antigos habitantes de Tenerife, representa o lume do volcán e o medo desconhecido. Descrito como volcáns escuros e xigantescos, con ollos vermellos, os tibicenos son os protagonistas da siguiente historia. Vivían en covas ou montes e simbolizaban o mal e a vinganza dos espíritus. Atacaban os humanos e protexían o teide, servindo a guayota. Estes terroríficos seres eran propios da zona de Tenerife, La Palma e Gran Canaria, onde os insulares lhes rendían culto a través de sacrificios e ofrendas para combater o medo que sentían caras desgradas que lhes podían traer. Grazas a estas historias, os habitantes destas terras comezaron a toparlle sentido a súa contorna e os elementos que a conformaban. Estes canes seguían a Guayota, o espírito máis coñecido da mitoloxía canaria, que se representa como un ser escuro, demoniaco e simboliza o lume do volcán, a forza destrutiva da natureza e o medo desconhecido. Segundo conta lenda, este ser maligno que vivía no Teide, considerado a porta de inferno, secuestrou e encerrou no volcán a Majec, o Deus do Sol, trendo consigo a escuridade do mundo. Despois das súplicas dos insulares aos Deus Supremo a Chamán, este conseguiu rescatar ao Deus e encerrar para sempre o démono Por iso, cando Teide entra en erupción, dice que é Guayota que está tentando escapar de novo. <música> Cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lindura divina Te comería con pan y mantequilla Candela Un par de chupitos de romiel liberas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo -oh. Pasando á realeza da época, Guazimara é a princesa guanche legendaria de Tenerife, que se rebelou contra os conquistadores casteláns e convertiu nunha heroína popular. Representa a forza, a independencia e o orgullo autóctono sendo unha muller valente e tendo poderes sobrenaturais. A historia conta como ela, o seu homa do Ruimán e o seu pai, o rei, tiveron que enfrontarse ante unha ameaza anos atrás, que se puido evitar coa advertencia que a princesa dera tempo atrás e fora completamente ignorada. Esta batalla remata coa vía dos namorados, mas os non rematou co seu amor, e ainda hoxendía crese que Guacimara continúa viva en forma de paxaro sobrevoando as montañas de Anaga. Para a última historia, imonos a Illa de la Gomera, concretamente ao Val de Hermigua, por un roque con forma de león dorminte, coñecido como o guardián danxosa. Esta lenda remontase anos atrás, cando fronto ao temor dos insulares caros eros oscuros da noite e as súas malas intencións, decidíronse por enfrentar os unidos como unha manada de leóns. Maleas mortes, esta batalla foi victoriosa e aínda hoxe en día dice que os espíritos dos habitantes caídos en combate seguen residindo no lugar. Unha vez estudados os series e historias consideramos que a mitoloxía canaria conta por unha banda, con entidades divinas e por outra banda con animais extraños como os tibicenas. Algo curioso desta mitoloxía é que aquí as mulleres son bondadosas e protexen os habitantes das illas. Na investigación que fixamos o único amebo é o chamán, xa que é o creador de todo, estamos aquí grazas a él. Nas historias volves a recalcar a maldade dos seres mitolóxicos masculinos. Por exemplo, na que falaron antes as minhas companheiras, a do Guaiota, este é o culpable de oración do Teide. Tambén falaron de Guacimara, unha princesa guerreira que pode falar cos animais e é moi bonadosa ca xente. En conclusión, a mitología canaria é un impresionante conxunto de crenzas e seres mitolóxicos, tanto vós como malos. Ainda que se están perdendo estas crenzas, son importantes porque deixaron un legado cultural ali. Pois pues ata aquí chega a primeira entrega sobre a mitoloxía canaria. Na seguinte entrega indagaremos unha mitoloxía máis coñecida por todas e todos nós, pero non menos interesante. Agardamos